Так він сказав, і чорною млою скорботи вповитий, Гектор пройшов наперед у міднім одінні блискучим, взяв тоді в руки егіду, кронідо сяйну торочками, пишно оздоблено й хмарами, Іди вершину вповивши, блиснув і громом ударив, Егідою тою потрящи і перемогу Троянам послав та втечу Ахеям. Перший із бою тікати подався пенелей-беотієць. Прямо вперед, пориваючись, був у плече він і зверху злегка поранений, тільки до кості роздряпало тіло по діамантова зброя, хоч списа ізблизька він кинув. Зблизька і Гектор у руку над кистю ударив Леїта, а сина, і той мусив облишити битву. Кинув стікать, озираючись він, вже не мавши надії, втримати списа в руках і, як досі з троянами, битись. Гектора, що за Леїтом погнався, тим часом настигши, і до меней над соском по броні у груди ударив, та біля вістря зламалося рати ще довге. Трояни голосно скрикнули. Гектор націливсь тоді в Девкаліда і до Менея, що вийшов на повіс, та, схибивши трохи, вразив Койрана, що був Миріона супуцем, візничим. Мужа прибулого з ним із будови славного лікта. Пішки з до трої Прийшов з кораблів крутобоких і до меней, і велику троянам віддав би звитягу, та незабаром Койран йому коней пригнав прудконогих, світлом для нього він став, загибелі день одвернувши, сам же життя загубив од Гектора мужозвитяжця. Той його щелепу близько від вуха ударив і списом вибив зуби йому, язик розрубавши надвоє. З повоза випав Койран і виронив вішки на землю. Та Меріон нахиливсь, із землі їх піднявши руками, і до Минеєві швидко подав і до нього промовив. «Кон їх жни з жени до своїх кораблів бистрохідних!» «Бачиш ти і сам перемогу, здобудуть тепер не Ахеї!» Так він сказав, «Девкаліт пишногривих погнав тоді коней до кораблів глибодонних і острох обняв йому серце. Відминела про проте, і Еанта великого духом не втаїв, що звитягу мінливу дає він троянцям. Перший озвався до них великий Еант Теламоній. Горе нам і найдурнішій людині тепер зрозуміло, що всемогутній наш батько, сам Зевс помагає троянам, всі, бо їх стріли й списи досягають мети, хто б не кинув. Добрий боєць чи поганий, сам Зевс їх летом керує. Наші ж летять на і падають марно на землю. Тож поміркуймо тепер щоб найкращий придумати спосіб, як нам патроклове тіло відбить і поверненням скорим товаришам своїм любим сподівану радість подати. Дивляться пильно на нас вони в смутку, певні, чи зможем, Гектора, мужозвитяжця, і рук його міць нездоланну, стримати ми і до човнів чорнобоких почнемо тікати». Хоч би знайшовся товариш, що звістку б відніс якнайшвидше до Пелеїда він, бо, гадаю, ще й досі не знає, вісті сумної, що впав у бою його любий товариш. Тільки нікого не можу побачити я між Ахеїв, темною хмарою всі, і люди, і коні вповиті. Зевсе наш батьку, розвій оту хмару над дітьми Ахеїв. «Небо кругом проясни, щоб бачити все нам очима, і погуби нас при світлі, якщо вже бажаєш губити!» Так він сказав у сльозах, і жаль його батькові стало.